بسم الله الرحمن الرحيم ما هو الطريق الى معرفه المعلل د المعلل حديث د پیجندو ست طریقہ دا پس کومه طریقہ و مو پیجانو چې دا حدیث معلل دی و توله معرفې طر پیژدوو د د هیې معل ته دا د جمعو تورو کې ه آب د ه تو راجمه کې د ه په کومره ت خو او غفن به تا مخکې وون نظرو في اختلا ابیا به سوچ فکرو کی په اختلاف درو واتو د یکي والمواذنه مواذنه بو کی بین زبطهم فما بین د دي کی چې د ډیراوی زبط ډیر دې کده دي بل وېتقانهم او ثم الحكم بیا و حکم لګې پر روايتي معلول ابانه خدا ار سوګ نشي کولې داده دي فن ماهريد کوي دابل کال تمغه بچي مفتي شه دا یو کال پدی کی تیر شو چې د مختلف او احادی شو د اسناد تخریج پې کول او غن طلبای د لور کی دېبر د لس او احادی شو د سندونو تخریج ک لس د لور کی لس د لور پیاد یو بلم ګوري نو پره کال کی دې مشک کوشي چې طرق الحديث بسنګ ک اګوره بیا چې دې کې کوم راوي دې دې کې او اغا چون کې اغي اغاسباب ویلي نه پیژنې چې داراوي تام مزبټ د دانقش مزبټ نو ارشوق په طرق الحديث باندې کلام نشکولې بیا د غفر کتابونه مخې لري احادیث دومره ډېر نه دي دا دومره ډېر چې ورته نو کله یو حدیثی خوشانه دونه سلوی نو دي تسل حدیث, بای. سورتا بای؟ کالا حدیث پانزو دی ل... حدیث حدیث وی څور دی کله یو حدیث د غداغي می 50 سنه دونه دی لکه د جامع کتن علماء کتابوم لیکله په دې صلاته تسبیح باندې بعضو علماء دا حدیث ضعیف دی نویده په سل سندونو راغله ته کبي اوره ضعیف وي سپوشي په خبره باندې ځني واخ یو حدیث دی او سند په اعتبار ضعیف دی خو دبل سند په اعتبار ضعیف ني او حکم په مجموعه اسانيد وباني کې نو یو طريقه د دې د پیژندوی دارا او دا په دې الهام کې رسو هواړي او د قابل ترینو استادانو سره چې داشه شاز دکړي دا لکه یو ډاکټر داسي جوړ شو چې جو استادانو نږدې یو کتابونو کې ډاکټر شو تو فرق پاکستان کې نه هاوې تعالو ه ايو كتابونه مبتابونه او کتن ډيره وسيع متعال الى خد قابل ترين او اسات ذو نه دی د علم نه دکړي د دې کې ډېر فرق ده کنه د استاذي علم برکات ډير وي هي ک خير ډير وي اته زه لرومغه سوره فاتحه کوي کنه و علم د کتابونه نز دکيږي آشیر دل یاد دی وای کتاب ته کور سکاتی ہے آدمی کو آدمی بناتا ہے ہاں کتاب غذر ل کورس سای سڑو نہ بسڑے سڑی جوړای ځکه وای لار راتنی غوخه الذين انعمتا عليهم اور خبر برجلچا لار یاتاب نعمد دیو جنوی اللہ پا یو اسمانی کتاب را لے گلو اکتفاہ ندکڑے بلکہ اسمانی کتاب سره نبی را لے گلے چی پا کتاب عملو کئی خسنگا زماده پی غمبر لگو رے ورد عمل کونش یو بل صلحہ ورکی نو سی اجازی کیمتی ورکی عملگا آجازی دیدنے دنے نو داغازی پی نٹان لڑشی ای سو میاشتی علتا زان دا څنګه د لا خرابې څنګه دا چلیږي څنګه راځي راځي بصرا غوې ولکینو لوګی دی ولکینو لی خو به او صاحب کې د ډېرې خرکړې نو وای څه پوښې په خبره وای نو به استاد بو یو استاد نه دنیوي لمز دکی او نو دینی لمز دکی د استاد څه وي په وړې د ټوټې دنیا راځي کتابونه او کته او خلکو کاتو چې وای دی او تروسه د ډاکټرانو سره نه نازابه د کو پریشنو نه کوي ټول خلق بولو لیو نه وی چې سم بولو سم وایا ها که تاسو کېږي کې دا څه شو چې د ټولې دنیا د ډاکټرۍ کتابونه وګوره خو پويږی خو استاذ سره نه ته نه خلق به په شک شو به کوي کینو به کوي د خلکو زړه په او بنس کی انه تقعل علته د علت کم کوم ځکه واقعي ديشي د دیوي تقاول علت فی الاسناد کلو په اسناد کې مې تاسو په جندلې اگر چیر کړه مده وهو الاكثر اکثر علت په سند کې راضی کټ تعلیل بالوقف ولارسان اے وې دې حدیث کې علت د موقوف د دروي مرفوع ذکر کړي او حدیث مرسل له او دې مرفوع او مسند ذکر کړي وتقع في المتن وهو الاقل قالنا كَلَ كلا علت فمتن كمازي خدا کم كَمْ وی لك حدیث د نفي د نفي قراءه البسمه لات في الصلاه حدیث چه نهي راغلي د استود دل بسم الله په مشکي د تل متن کی علت راغلی علل علت في الاسناد تقضح في المتن آیا علت چې په اسناد کې راغې نو دا په متن کې عيب سبب جوړي دي شي دوی وقد تقضح في المتن وې کلا عيب را ولي په متن کې ما قدها في الاسناد سره دينه چې عيب په اسناد <تصفح> دی وذالك مثل التعليل بالارسال هيچته دي حديث کې لته دا مرسل وقت تقده في لسناد خاصه ويكل ايه بسنت كي خاص راوي ويكون المتن صحيحن متن صحيح لك حديث علي ابن عبيد عن السوري انمر ابن دينار ابن عمر مرفوعا ويال بيعان بالخيار اغا خرسون کې غصن کې د اختيار ده تر سوځې د دی تفرق نه نکړه فقات يا علا على سفيان الصوري ويوهب راغله دي علاته په سفيان الصوري في قول امر ابن دينار انما هو عبد الله ابن دينار ام ابن دينار نه فهذا المتن صحيح متن صحيح اگر كه اسناد کی علت ته وين كان في الاسناد علت الغلط ذكر هر يه و ده عمر او ده عبد الله ابن دينار نثقه دي نو ابدال دا سیقا پا سیقا لا یا در رو د المتنه دا متن تزرر مدر سیسے حتا وینکان سیاق لسنا دی خطوان اگر سیاق د سنات خطا پا کراغ لی مشہور تسانیف پا دی فن کی چا چاکڑی زکا دا علم دا ماہرین فی الفن کار دے وی کتاب العلل لی ابن المدینی او علل الحدیث دی ابن ابی حاتم رحمهم اللہ او علل او معرفت الرجال دی امام احمد ابن حنبل رحم الله او علل کبیر او علل صغیر دی امام ترمیزی علل <العلالو> الوارده فی الاحادیس النبویہ لدارقوتری د امام دارقوتری د دا اخرنه شخص دے چې دا د علل ماهر ووای علم العلل وای په د اختتام ته رسیدلی رستو خلق ګراغی له ګوری دا غیر نخی کله وای وحم راغله یکر نشوی چې دا مرفوع ګره مرسل له د علت اشاره وای د مسند وای خو حدیث موقوف دی وَهُوَ أَجْمَعُهَا وَأَوْسَعُهَا ادا کتاب جامی او مفصل دے ذکر دی دی مخ کی طول و غیلم پدی کے راجب دے دا مستقل زانتا یو فن دے ذکر پدی کی گورا پا عربو کی اتا تا نحا لسلس لس دولس دولس کال تالبان تی ریتا او د ماہرین فی الفن دا فنز دا کوي وصلى <تصفيق> الله تعالى <تصفيق> على خير محمد علي